I mean, I think you have to be positive, but I'm not. I'm not necessarily sure that positive alone does that. I think that the cornerstone for success in all walks of life is integrity, and I think integrity is is the one thing that most of us, where we may think we have it, don't, and we don't because we've not examined our own lives and examined our own beliefs and discovered the. Consistencies, or or the beliefs that fail the service, or those that are attached to self-defense strategies, um, or those that are implicit biases and context-bound, definition-oriented. I could go on and on and on. But until we really get in and and we understand who ourselves are, I don't I don't think that we can genuinely claim to have integrity. Integrity to me means. I'm doing my very, very best at whatever I do with the eye to, to serving my fellow human beings in, in, in a way that uh, serves the highest, best good of all concerned. Hallå kära lyssnare och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Dold fakta tillsammans med er värld, sanningssökaren. En stor fråga där ute som jag ställer mig i alla fall är vad är integritet och hur vet man om någon har integritet? Integritet, kära lyssnare, är förmågan att stå kvar oavsett vad som händer omkring en. Att man inte på grund av rädsla, ilska eller andra känslytringar överger sin egentliga ståndpunkt. Detta innebär att man håller fast vid det man är och tror på oavsett vad andra tycker, tänker och försöker få en att säga, tänka eller göra. Diskussionen om integritet bygger på att du står för någonting som du inte är beredd att ge upp. Den som inte står för någonting behöver ingen integritet, för det finns ingenting att försvara. Men även för människor som upplever sig själva som svaga konturerna, osäkra på om de egentligen står för någonting alls, brukar det finnas vissa fundamentala saker som trots allt är värda att försvara. Ibland kan det vara rätten till sitt eget liv, ibland ett barn, en försvarslös eller en oskyldig. Även människor som inte bryr sig om hur de själva blir behandlade kan ibland känna ett obevekligt behov av att försvara livets inneboende helhet. De kan plötsligt vakna till liv och kliva in i sin kraft och närvaro för att hjälpa någon annan att försvara sina rättigheter. På någon nivå äger varje människa instinkten att bevara och försvara sig själva. Annars skulle han eller hon inte bli särskilt långvarig på den här planeten. För att överleva i en värld av många påtagliga och mindre påtagliga faror måste man på någon nivå vara villig att skydda och bevara sig själv, att försvara sitt liv. Därför kan man säga att det är en grundläggande mänsklig färdighet att skydda och bevara liv. I den mest grundläggande formen skyddar och bevarar vi alla vårt eget liv. Vi skyddar alla livhanken. Automatiskt och instinktivt är vi programmerade för att bevara vårt fysiska liv. Vi gör det alla och vi gör det precis hela tiden. Annars skulle vi inte klara oss särskilt bra i till exempel storstadstrafiken eller generellt så skulle vi ju faktiskt inte äta mat överhuvudtaget och så vidare. Försära lyssnare, föräldrar skyddar automatiskt utan att tänka på det livet på sina barn. Och det finns många situationer där var och en av oss dagligen vårdar och vaktar oss själva och andra på ett positivt, tydligt, starkt och livsbejakande sätt. Men för de flesta av oss gäller även att det finns situationer där vi låter oss bli överkörda och därigenom förlorar värdefull energi till ingen högre nytta. I de situationer där vi saknar tydliga gränser blir vi lättare byten för starkare krafter. Vi blir utnyttjade för tunnare och bortjagade från oss själva och det vi står för. Diskussionen kärlelyssnare om integritet blir inte meningsfull och det inte finns någonting att försvara. Om man inte bryr sig om vad som händer och ingenting spelar någon roll behöver man ingen integritet. Om det inte finns någon som står så finns det här ingen att putta om kull och så enkelt är det. Om man redan ligger, man har redan givit upp, behöver den som kör över inte reagera. För det blir inget motstånd. Man kan inte heller försvara det man inte äger, det man inte har. Men alla människor har någonting att försvara. Om du tänker och känner efter har du också någonting som du till varje pris vill behålla, försvara, bevara. Det kan finnas mycket eller lite som du anser är värt att stå upp för inom dig och omkring dig. Men allra minst och inget annat så har du i alla fall ditt liv. Själva livhanken. Vem du än är, finns det någonting du behöver stå upp för, försvara och bevara? Om du får eller många saker spelar ingen roll. Du är inte likgiltig inför vad som händer i ditt liv och vad som pågår omkring dig. För återigen, det är meningslöst att tala om integritet om det inte finns någonting man står för. Att veta vem man är och vad man står för, för att, har att göra med ens inre centrum mer eller mindre. Den moderna livsstilen drar människor utåt, bort från oss själva. Och stimulerar till att bedöma och förstå sig själv mest utifrån. På grund av detta, kära lyssnare, saknar många människor en stabil kontakt med sitt inre. Och vet inte riktigt vem de är eller vad de står för. De saknar alltså ett centrum. De är otydliga, tvetydiga och suddiga i konturerna. När man har en svag kontakt med sitt inre centrum blir det svårt att svara på frågor om vem man är och vad man står för. Om världen känns diffus och oklar. En anledning är att den inre kontakten inte finns där. Det finns ingenting fast och stadigt inuti en själv som man kan använda som referenspunkt. Om du vill förstärka din integritet behöver du därför först fördjupa kontakten med ditt centrum. Du behöver utveckla den inre definitionen och hållningen som definierar din personliga karaktär och vandra gentemot omvärlden. Du behöver utforska och lära känna vilket inre virke som avgör vem du är som man, kvinna och människa. Känner du inte dig själv på det planet så finns det ingenting mer att diskutera. Du måste börja med att reda på sanningen om dig själv. Det är grundbulten för allt som är intressant att förstå i sammanhanget. Steg ett i att förstärka din integritet är alltså att fördjupa självkännedomen när det gäller vem du är. Att fördjupa kontakten med ditt inre. Det utgör den nödvändiga referenspunkten utan vilket varje vidare diskussion om integritet blir totalt meningslös. Även om jag inte gillar att använda ordet meningslös. För om du inte vet svaret på frågan om vem du är, har du som sagt inget centrum. Om du inte står för någonting saknar du konturer som person och som människa. Du står inte för någonting och råkar därför aldrig bråk. Du behöver ingen integritet för du anpassar dig till allt eftersom det inte finns någonting som förefaller vara avgörande betydelse för dig. Symboliskt sett spelar det ingen roll vem som vill knacka på eller klampar in i ditt hus, in på ditt territorium, för det är ingen hemma. Det spelar ingen roll vem som ligger i din säng eller äter upp maten i ditt kylskåp för du upplever inte att du bor där. För de flesta människor finns förstås en rad områden och frågeställningar. Både i det lilla och i det stora där man faktiskt inte har någon särskild ståndpunkt. Det finns frågor och situationer där man faktiskt inte bryr sig om vad det exakt som händer. Alternativen ter sig mer eller mindre likvärdiga. Och det är bra. Faktiskt. Man kan inte bry sig om varje liten detalj i livet. En extrem position på bryr sig om skalan är när liknandheten omfattar hela ens livssituation och man inte orkar bry sig om någonting alls. En annan extrem på skalan är när minsta detalj i omgivningen måste följa ens exakta förväntningar och specifikationer för att man ska vilja delta. De flesta människor är en blandning av dessa ytterligheter. Vissa saker betyder mycket medan man inte bryr sig lika mycket om andra saker. Vissa människor kan inte gå hemifrån innan frukosten är diskad men bryr sig inte om vad det blir till exempel lunch eller om det överhuvudtaget ens blir någon lunch. Andra människor samlar heller disken under veckan men kan inte överleva om de inte får en ordentlig måltid prick klockan 12 utan att känna sig svimfärdiga. Vi är alla olika, kära lyssnare, och har alla olika utgångspunkter när det gäller vad vi bedömer som viktigt i vårt liv och i omvärlden. Sammanfattningsvis kan man säga att för de flesta så finns det frågeställningar och situationer där man faktiskt bryr sig om vad som händer. Det är när det gäller just dessa frågeställningar och situationer som frågan om integritet blir intressant och värdefull. Jag menar, hur, hur går det till i ditt liv när det gäller sådant som är viktigt för dig? Har du förmågan att förvalta det som är avgörande för att du trivs och mår bra i ditt liv? Eller sviker du själv i avgörande situationer på ett sätt som gör att du förlorar i kraft, inre styrka, precision och inspiration? Många människor sviker och kör vanemässigt över sig själva och drar regelbundet och konsekvent sina egna värderingar. De läcker ut sin inspiration och livsglädje dagligen, veckovis, månadsvis och till ingen som helst nytta. Man tappar tonvis med inspiration och energi utan att tänka på det överhuvudtaget. Kanske så mycket att det så småningom inte finns någon inspiration och livsglädje kvar. Dessa människor äts upp av andra människors planer, idéer och agendor innan de ens stigit upp i sängen på morgonen. Många människor tappar så mycket energi och vitalitet just på grund av bristande integritet under loppet av en enda dag. Att de, helt, att de är helt utmattade när kvällen kommer. En mycket liten förbättring skulle ge dem en helt ny verklighet. Alla kan utveckla sin integritet och i längden så vinner alla på detta. Kärle lyssnare, den som inte har förmågan att säga nej kan aldrig säga riktigt ja. Verkligheten upplevs ofta som förvirrande om man inte klarar av att dra gränser runt sin person genom klara och tydliga nej eller nej tack, absolut inte, aldrig i livet. Om du säger ja till sådant som du egentligen inte bryr dig om, som inte är viktiga, avgörande eller ens intressanta för dig är risken stor att din energi redan har förbrukats när det roliga väl dyker upp. Då har du ingen tid och ork kvar. Säg nej till sådant som saknar betydelse eller är meningslöst för dig. Så spar du viktig livsenergi. Det finns det någonting i livet, kära lyssnare, som du bryr dig så mycket om. Att du upplever att världen skulle stå och falla med den här frågan. Och det är viktigt att du finner svaret på just den frågan. På någon nivå kommer svaret beskriva vad som behövs för att din energi och livsvilja ska bevaras, växa, frodas och kunna blomstra. Vad behöver du göra för att inte offras mycket av din vitala livsenergi under dagens lopp, att du knappt orkar släpa dig hem igen på kvällen? Ibland är det enklaste att givika. Det kan till exempel vara viktigt att givika- när andra människors ståndpunkter är klokare- eller mer genomtänkta än ens egna. Då kan man ge andra människor rätt och backa undan. Man måste inte alltid få sin vilja igenom. Men när det gäller integritet är frågan följande. Vad händer när du inte vill eller kan backa undan? Hur gör man om man, inte, om man, om man vill, behöver eller måste- Stå kvar istället. För att kunna svara på frågan behöver du först ta reda på vad du tycker är värt att försvara, som vi diskuterade tidigare. När är du villig att stå emot en annan människa eller en grupp andra människor med en annan idé eller övertygelse än din egen? Och vad är du beredd att betala? för att få ha kvar din ståndpunkt. Det är viktigt att lära känna sig själv på den punkten. Det är meningslöst för dig att fundera över din integritet utan att veta vad du som person och människa står för. Integritet och värderingar hänger ihop, lyssnare. Hitta ett exempel i dig själv, i ditt liv, på någonting som är, avgörande, som är av avgörande betydelse för dig just nu. Tänk efter och ta reda på en enda liten sak som du vet att du som människa står och faller med. Finns det någonting du aldrig vill ge upp för någon? Vilken sanning eller princip är för dig större än ditt behov av att få vara med, att få tillhöra en viss grupp eller bli accepterad av en viss person? Finns det någon? Ställ dig själv de här frågorna utanför perspektivet att det inte finns några definitiva och slutgiltiga svar. Den inre verkligheten utvecklas och förändras ständigt. Det som är viktigt för dig idag kanske saknar eh, betydelse imorgon. Sådan som du tyckte var livsnödvändigt för ett par år sedan framstår kanske som mer ovidkommande idag. Var öppen, lekfull, nyfiken och flexibel när du utforskar dina inre landskap och gör det här nu. Och skriv ner svaret någonstans, kärljusnare, gör det. Vart som helst på någon lite papper som du sedan, om du vill, kan slänga. För att ha svag integritet innebär att man har svårt att försvara sitt territorium. Territorium kan vara vad som helst som tillhör en själv. Abstrakta saker som ens inre livsrum, tid, tankar, självförtroende, självkärlek eller mer konkreta saker som ens hempengar eller fysiska tillhörigheter eller föremål. Vi lever i en värld av begränsade resurser. Det finns alltid någon som vill ha det som vi inte själva använder eller har full kontroll över. Till exempel, om du inte vet vad du vill göra med din tid, så finns det andra människor som gärna utnyttjar den. Om du inte vet vad du vill göra med dina pengar, så finns det andra som jätte gärna tar hand om dina pengar åt dig. Tro mig. Om du inte vet vad du vill göra med din kärlek och omsorg så finns det andra som gärna förbrukar den. Och så är det. Vi kan kalla den som är i strid mot din vilja vill äga din energi, din tid, din glädje, dina pengar den som konsumerar dina personliga resurser utan att ge någonting tillbaka för den mörke angripen. Den mörke angriparen, Eller mörka angriper-scanner på du vill se på det. För den som önskar. Vi kallar den mörk. För att den inte har ditt högsta, bästa för ögonen. Av egoistiska eller för dig meningslösa skäl vill den ha tillgång till din tid, dina pengar, din livsenergi. I avsikt att tillfredsställa sina personliga behov och önskemål. Att vi kallar den för mörk betyder inte att den är ond. Det betyder att den inte tar i beaktande vad som är det högsta, bästa för dig och eller den större helheten. Det ingår i varje människas plikt och skyldighet att stänga gränserna till sitt territorium för de krafter som försöker utnyttja eller förstöra hennes livsenergi för destruktiva eller egoistiska syften. Du måste vilja och kunna säga nej. Du måste orka dra en gräns och avvisa sådana krafter som inte har med ditt högsta bästa att göra. Ingen annan kan göra det åt dig. Och i dessa ord, kära lyssnare, så tackar jag för eh, den här gången. Hoppas ni uppskattar det här avsnittet av Dolfakta. Och skulle ni ha några frågor, kommentarer och så vidare så är ni jättegärna välkomna att höra av er genom att antingen skriva på hemsidan eh, som en liten kommentar eller skicka iväg ett mejl till doldfakta.gmail.com doldfakta.gmail.com Och tills det att vi hörs nästa gång så önskar jag er samtliga lycka och välgång på färden. Ha det bäst länge. Hej då!